Не вірю очам своїм, Несподівані асоціації під час відпустки. Полудень, тиша, повний штиль, Слід літака, немов паутинка. Милуюсь захоплено, Море без хвиль, наче оголена жінка. Сосни довгоногі безсоромно, Задерли вгору свої спідниці, Монашки Ялини вдягнули Довгий одяг до п'ят.